בעזרת השם, חיי מוהר"ן המשך, אות מ. אחד שאל אותו, אם אפשר שיהיה הצדיק גדול במעלה, אף על פי שאין רואים ממנו יגיעות ועובדות ביתגליה, כמו שרואים מצדיק אחר שעושה ביתגליה עובדות קדושות, שמתפלל ביגיעות גדולות וכו'. השיב לו, בוודאי אפשר ויכול להיות שזה הצדיק שמסתיר עצמו, ואין הוא גדול במעלה יותר מזה הצדיק שהוא בית גליה. כי יש שני שמות, שם אביה ושם א' ד' נ' י', ושם אביה באלם ובהסתר, כי אסור לקרות בו. אבל שם התנות בית גליה. ובוודאי שם אביה גדול יותר הרבה משם התנות. ואז אמר עניין כל השירים קודש, הנדפס בליקוד תא בסימן רמ"ג. מ"א קודם שאמר התורה הגדולה תיקוי אמונה בדיקות את עניינה בסימן ה בראש השנה תק"ע דיבר עמנו קודם אותו ראש השנה וסיפר שהרבה אנשים כבלו לפניו בקובלן ארבע על חסרון אמונה וכמה סובלי חולאים היו מהם שכבלו גם כן לפניו על חסרון אמונה אחר כך אמר התורה הנ"ל שמדבר מכל זה גם קודם ראש השנה הנ"ל בעת החזרה מהטיול היה המסיח עמנו מענייני המגיני ארץ שקרא אותנו הזקן הידוע וכולי וגם זה נזכר בתורה היא עיין שם באות זין ואז ראיתי מרחוק נפלאות השם אשר עדיין אני רחוק מלהשיגם אפס קצתם גם בראש השנה קודם שאמר התורן הלך לומר תשליך ונפל על הרפש ואחר כך נכלל זאת בתורה בדרך נפלאה שלא נשמע מעולם. עיין שם בעות את ו. ומה שמובא שם שצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות נחת רוח לאביו שבשמיים. ומה שזוכין על ידי זה עיין שם. ואחר ראש השנה סיפר מאיש שנפטר ובא אליו והגביע עצמו עד החמה כמבואה במקום אחר. מ"ב הדברים הנכתבים אחר התורה ואי מקץ, כי מרחמם ינאגם, בליקוט את עניינה סימן ז', המתחילין, וזה בחינת קבועת משה וכו'. אלו הדברים הם מהדברים שאמר רבנו ז"ל לפני אנשי שלוש סעודות אחרים, היינו לפני עליונים. כי יש אנשי שלוש סעודות אחרים שאומר לפניהם גם כן תורה. ומובן מדבריו, שבשעה שאומר לפנינו תורה, עומדים שם מי שעומדים. ואומר לפניהם גם כן מעניין התורה שאמר לפנינו, אבל בוודאי אותה התורה שאומר לפניהם הוא גבוה יותר הרבה. ומעט נמעט מאותם הדברים אמר לפנינו ברמז בעלמא, ולא ביאר אותם כלל. והן הדברים הנכתבים שם אחר התורה הנ"ל. בג' בהתורה תיקעו תוכחה, בליקוט את עניין הסימן ח' מובא לעניין גודל עוצם המעלה כשזוכין שנתווסף נפש אחד לקיבוץ הקדוש של ישראל. שעל ידי זה נתרבין הבתים של התפילה אלפי אלפים וריבי רבבות מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. כי היית בספר יצירה שתי אבנים בונות שני בתים שלוש אבנים בונות שישה בתים ארבע עשרים וארבעה בתים חמש מאה ועשרים שש ש... שבע מאות ועשרים וכולי אין שם והנני מביאה לך הכלל בזה כדי שתדע חשבון עוצם ריבוי הבתים בבירור ותבין גדולות הבורא יתברך ומעלת הקיבוץ של ישראל כמה וכמה הבתים בלי שיעור וערך נתווספים ונתרבים כשנתווסף נפש אחת לקיבוץ הקדוש לישראל והוא שכל מה שנתווסף אבן אחת אזי נתרבים הבתים כמספר כפולות של כל מספר האבנים האלו בכל המספר של כל הצירופים שהם הבתים הקודמים. למשל, בתחילה היו שתי אבנים והיו בונים שני בתים, היינו, כי מנתיבה של שתי אותיות, אין נעשין ממנו קיים שני צירופים. למשל, א' ב' אין יכולין לצרפן קיים בשני צירופים, היינו א' ב' ב' א'. וכשנתווסף עוד אבן, היינו עוד שלישית, ונעשית תיבה של שלוש אותיות, כגון א' ב' ג', אזי נתרבין הבתים כפי כפולות מספר אלו אבנים שהם שלוש בכל המספר של הבתים הראשונים. דהיינו כפי כפולות מספר שלוש, שהוא מספר האבנים של עכשיו, במספר הבתים הקודמים שהם שניים. היינו שלוש פעמים שניים שהיא שישה, ועל כן שלוש אבנים בונות שישה בתים. ואחר כך כשנתווסף עוד אות אחת ונעשה תיבה של ארבע אותיות, כגון א', ב', ג', ד', אזי נתרבין הבתים כמספר ארבע פעמים שישה, שהוא עשרים וארבע, וכשנתווסף עוד אות אחת ונעשה תיבה של חמש אותיות, אזי נתרבה הבתים כמספר חמש פעמים עשרים וארבע, שהוא מאה ועשרים. וכן כנתווסף עוד אות אחת ונעשה תיבה של שש אותיות, אזי נתרבים הבתים כמספר שש פעמים מאה ועשרים, שהוא שבע מאות וכן לעולם. שכל מה שנתרבה אות אחת, נתרבו הבתים כפי הכפולות כל מספר האבנים. באלו הנמצאים עתה במספר כל הבתים שנבנו מהאבנים שהיו מקודם, והבן היטב. ועיין בפרדס שם מבואר עניין זה. ודעת לנבון נקל, להבין הטעם, משיבין היטב מהות הצירופים. ואין להאריך בזה, ומזה תבין לעניין הנפשות הנ"ל. ואל לך החשבון ממספר כמה אותיות שנקראים אבנים וכן לעניין נפשות הנעל וכו' ולא העתק נמצא שמשלוש עשרה אבנים נעשים שישה אלפים ושני מאות ושבעה ועשרים מיליון ועשרים אלף ושמונה מאות ועל פי דרך זה תחשוב לעולם ואבין היטב עד היכן מגיע הריבוי כשנתווסף אבן אחת על האבנים היינו נפש אחת על קיבוץ הקדוש של הנפשות שהיו כבר. השם יתברך יזכנו לשמוח באלו הבתים אשר עליהם נאמר ושמחתי בבית תפילתי, כמובן בתורה הנ"ל, אשרי הזוכל הזה. בהן בספר ליקוטה הלכות באבן העזר, פריה ורבייה הלכי אוט י"ב, ובלכות ציצית אוט ז', אוט ד', מה שכתבתי בעניין זה על מאמר בסוטה, דף ל"ז אין לך כל מצווה, ומצווה שלא נכרתו עליה ארבעים ושמונה בריתות של שש מאות אלף ושלושת אלפים וחמש מאות וחמישים וכולי, עד ארבע וארבע דארבע. ועיינת שם בפירוש רש"י ותוספות שם ובהגאות מהרשל. ואין לך החשבון בקיצור מספר הבריתות הנ"ל. ארבעים ושמונה פעמים שש מאות אלף ושלושת 550, עולה 28,970,413 פעמים כל הנ"ל, כי על כל מצווה מתרי"ג מצוות נכרתו כל הבריתות הנ"ל, עולה וכו'. ולמען דאמר ארבע וארבע דארבע צריכים לכפול עוד 600,000 ו-3,000 ו-550 ככל הנ"ל, כמובן שם בפירוש רש"י ותוספות האין שם היטב. עולה וכולי וכולי, וזכור היטב שהם שבע עשרה אותיות ציפר. ספרות, שהוא מספר גדול ומופלג מאוד אשר אין לשער, כי הם יותר מעשרת אלפים פעמים מילי מיליון, ואם ידע את המספר המילי מיליון, שהוא מיליון פעמים מיליון, אשר נודע לבעלי חשבון. אשר אם יחיה אדם חמישה עשר אלף שנים ויותר, אין מספיק לספור מספר זה אחד לאחד, אפילו לחשבון שיכולים לספור מספר מאה במינות אחת. בדבר זה מבואר לכל הרוצה לבוא לחשבון הזה. וזה ידוע, שעל מילי מיליון אחד, אין צריכין לסדר ולצרף רק מספר שלוש עשרה סיפר, ספרות. וכאן במספר הכפולות הברייתות הנעל עולה החשבון עד במספר 17 אותיות שזה המספר גדול ועצום ורב מאוד כי הוא עשרת אלפים פעמים מילי מיליון ועוד 718 פעמים מילי מיליון מלבד כמה וכמה אלפים פעמים מיליון שבשאר החשבון ועתה בואו ראה ואבן שאחר כל עוצם ריבוי הבריתות שהתחייב כל אחד מישראל על כל מצווה ומצווה אפילו למאן דאמר ארבע דארבע, אף על פי כן, כשמקרבין נפש אחת לקיבוץ הקדוש של עשרים מישראל, עולים הבתים בכפלי כפליים כמה פעמים יותר מכל עוד שמספר ריבוי הבריתות הנ"ל. דו קיין ותשכח, על פי מה שכתבנו לעיל, במספר העולה מהצירופים הנעשים משלוש עשרה נפשות, ואחר כך תחשוב ארבע עשרה פעמים, ואחר כך חמש עשרה פעמים, עד שבאים לחשבון שמספר עשרים נפש מישראל, מצטרפים צירופים תשע עשרה אותיות סיפר, ספרות, כי עולה לסך וכולי. הראית, אחי, כמה וכמה עולה מספר הצירופים מעשרים נפשות שהם כפלי כפליים ממספר הבריתיות הנ"ל, הבריתות הנ"ל, וכשמוסיפין עליהם עוד נפש אחת, שאז נכפל עשרים ואחת פעמים בכל הנ"ל, מכל שכן וכל שכן עוד אחד ועוד אחד. עמוד מרעיד ומשתומם כמה וכמה אלפי אלפים וריבי רבבות בתים נעשים מהצירופים מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב כמובן בספר יצירה לעניין צירופי אותיות ועל ידי זה יכול לצאת ידי הערבות וכל עוצם מספר ריבוי הבריתות הנ"ל והכל בכוח הצדיקים האמיתיים המופלגים במעלה העוסקים בעניין הבתים הקדושים של נפשות ישראל שמבחינת שכנים שמתווספים על הקיבוץ הקדוש, כמו שמבואר על פסוק, ובל יומר שכן חליתי. בליקוט את עניין הסימן חטא, אין שם היטב. שים לבך היטב, ותשוב ותתפלא. תסמר שערת ראשך, ועקבותיך דע לדי יהיו נקשן. מהימת גדולתו שיוצא בו אישית, ומהימת גדולת הצדיקים הקדושים האמיתיים. וכמה גודל הזכות של הזוכה לחסות בצל כנפיהם, ולהיות נמנה עם נדיבי עם, השם, של הקיבוץ שלהם, מכל שכן וכל שכן, מי שזוכה לדבר עם חברו בירת שמיים, עד שמביאו לידי מעשה שיעסוק בתורה ובתפילה באמת ובתמימות, עד שיתווסף גם כן על הקיבוץ הקדוש. אשריהם אשריה חלקם. אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו. ובזה תוכל להבין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות. והדבר נפלא ונשגב מדעת האדם, איך יתרבו אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות כל כך, עד שיגיע לכל צדיק וצדיק שי עולמות. כי ממות עולם עד הסוף בוודאי נמצאים צדיקים רבים מאוד, כמו שכתוב אספרם מכל ערבון, וגם כתיב העמך כולם צדיקים. כי בוודאי כל ישראל יזדכחו ויהיו בכלל צדיקים. אך על פי חשבון הנ"ל של עוצם מספר הבתים שנעשים על ידי הקיבוץ של ישראל, בכל פעם שנתווסף עליהם שכן אחד, על ידי זה יעלו לעולמות רבים עד אין מספר. אף על פי שבוודאי בכל עולם ועולם בוודאי יש בו אלפי אלפים וריבי רבבות בתים, אף על פי קץ, כן, עוצם מספר בתים הנ"ל על ידי הצירופים הנ"ל ממאה נפשות, ומאלף ומיותר וכו' וכו', עולה עד אין חקר ואין מספר, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, עד שיהיה נעשה מהם שער עולמות לכל אחד ואחד. ובכל עולם ועולם יהיו אלפי אלפים ריבי רבבות בתים. שים לבך היטב לכל זה והבן היטב, כי דעת לנבון נקל, והעיקר שתהיה באמת ובתמימות. התורה הנ"ל אמר רבנו ז"ל בראש שנה האחרון שהיה סמוך להסתלקותו, כי נסתלק בכל המועד של סוכות שאחריו. וזאת התורה היא התורה האחרונה של ימי חייו הקדושים, ושם מדבר מנהל תוכחה. כיכר תוכחה של גדולי הצדיקים היא סמוך למיטתם, כמו שפרש רש"י על פסוק ואלה הדברים וכו'. גם שם מדבר מניין מלחמת רוב, שזה בחינת אלה הדברים אשר דיבר משה וכו', אחרי הכותו את סיחון ואת רוב וכו'. ודע המעיין, שבעניין השיר חדש שיתאר לעתיד לבוא במאמר זה, שהוא בחינת הכל המשקה את הגן ששם גדלים כל הערכות ויראות, שזה בחינת קול המוכיח הראוי, שמוסיף ונותן להכתוב במשמות ישראל לשומעים תוכחתו, שזה בחינת משיח, בחינת ויהי למס עובד, עיין שם. יש בכל אלה סודות עמוקים וגבוהים מאוד, סטרי נסתרות, רזין דרזין נוראים מאוד, כמובן מרמזיו הקדושים בשעה שהזכיר הפסוק, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל וכולי. ושמעתי שמתנועותיו הקדושות ז"ל, אז, ומנעימות הקול והניגון שאמר פסוק זה, היה נראה כנותן בעצמו גם כן שבח והודעה לה' מטבח, שנתן להם גואל כזה לעסוק בתיקון גאולת נפשותם, ובהמשכת רוחו של משיח, על ידי המשכת תיקונים נפלאים ונוראים כאלה. ואז בראש השנה הזה סיפר מניין הניגון והשיר שיהיה העולם הבא של כל הצדיקים והחסידים. כמבואר במקום אחר. והמובן היה שזה, שיר, שזה שייך לבחינת השיר חדש שמבואר במאמר זה. בעיין עוד מזה בספר פרפראות לחוכמה על מאמר זה. מ"ד לעניין מה שמבואר בליקוט את עניין סימן נ' שהמחשבה ביד האדם לטופסה בידו ולעטותה כרצונו ואפילו כשנוטה מחשבתו לדברים אחרים או לערעורים חס ושלום יכול לתופסה ולהחזירה למחשבה אחרת טובה כרצונו, כמו סוס שיוצא מן הדרך שיכולים לתופסו באפסר להטוטו כרצונו לדרך הטוב. סיפר לי איש אחד מאנשי שלומנו, שפעם אחת דיבר רבנו זה על עמו מעניין זה, ואז באר קצת יותר, ואמר שהמחשבה נבראת שלא תהיה נחה לעולם, והוא כמו האינו נח שבאבן השעות, שעון, מטוטלת, שאינו נח לעולם. ואפילו בשעת שינה המחשבה חושבת לעולם. רק כשהשינה חזקה על האדם אז הוא שוכח מה שחשב, אבל באמת אין המחשבה שובתת לעולם. ועל כן על ידי שמתאין המחשבה למחשבה אחרת כרצונו, על ידי זה יכולים לבטל ולהתגבר על כל המחשבות זרות, ברורים ובלבולים. והכלל, שזה שנדמה לאדם שקשה לשבר מחשבות, ברורים ובלבולים הוא שקר גדול. כי באמת המחשבה ביד האדם לעטוטה כרצונו כנ"ל. רק מחמט שהמחשבה מתנענעת וחושבת תמיד, ואין הנחל לעולם, נדמה לו שאין בידו לבטל המחשבות רעות, אבל באמת בידו לעטוטה מחשבה ממחשבה למחשבה אחרת כרצונו, לתופסה ולהוציאה ממחשבות רעות למחשבות טובות כנ"ל. מ. מעניין מאמר בראשית לעיני כל ישראל. כבר מבואר קצת במקום אחר בירור עניין זה. איך שנראה בחוש שהתורה הזאת נאמרה כולה ברוח הקודש, כי המראה בליל שבת קודש בראשית. ואז לא נודע עדיין שום דבר מפטירת הרב מברדיצ'וב, עד איזה ימים אחר שבת באה הידיעה לכאן. ואז ראו והבינו למפרח שכל עניין זה מרומז בביאור היטל בתוך דברי המאמר הנ"ל. והנה במאמר זה מבואר שכשנסתלק הצדיק הראש בית על ידי זה נתגדלים ונתפרסמים בעלי שמות הטומאה וקדריים וכן על ידי זה באים שרפות אחמנל אצלן וכל זה ראינו בעינינו שבסמוך אחר פטירת הרב הקדוש הנ"ל נתפרסם סמוך למקומותינו קדרי אחד בכפר חבסטוויץ' בפרסום גדול והיו נוסעים אליו מכל הסביבות ועשה פעולות רבות בשמות הטומאה וכן התפרסמו כמה וכמה קדריים במקומות אחרים גם באותה השנה היו שפות גדולות בעולם, עד שכמעט שלא הייתה עיר אחת שלא נשרפה כמה פעמים. וגם בברסלב היו שפות גדולות כמה פעמים בשנה זו. וכן בעיירות הסמוכות והרחוקות. ובזה ראינו בעינינו איך שכל תורתו היא כולה רוח הקודש, ויכולין לידה ממנה עתידות, כאשר אמר אוזל בעצמו על מאמר הנ"ל. גם מה שאמר קודם סוכות שהוא בטוח בכוחו של הרב הקדוש הזה. שיהיו אתרוגים במדינתנו וכולי, ובוהר גם כן, וזה המאמר בסופו, מעניין הידור האתרוגים שנמשך גם כן מהראש בית, בבחינת קורא הדורות מראש. ראיין שם. מ"ו קודם שגילה עניין הנתפס בליקוט את עניין סימן ס"ח, מעניין הצדיק שצריך שישאיר בנים ותלמידים, והוא שייך לתורה כי מרחמם ינהגם, בסימן זין. אז דיבר שהיו כמה גדולים שכל אחד עשה ותיקן מה שתיקן ואחר כך נפסק <coughs> בכוונתו לעניין ההערה שיירו דעתם בתלמידיהם וקרבו כמה אנשים להשם מטבח אבל אחר כך נפסק הערתם אבל אנו צריכים לעשות דבר שלא יופסק לעולם שאלו אנשים יעשו אנשים אחרים והם יעשו עוד אנשים וכן לעולם וכן שמעתי כבר שהמקורבים שלנו בהכרח שיעירו בחבריהם ותלמידיהם וכל אחד מוכרח שיעשה איזה פעולה ויעיר בחברו וחברו בחברו כי יש ענפים לאילן ומאלו ענפים יוצאים עוד ענפים וכן להלן יותר וכולי וכבר נרשם במקום אחר מה שאמר שהאש שלי תוקד לעולם לא תכבה מהתחלת השיחה הנ"ל, מניין בן ותלמיד, התחיל על ידי שנכנס מחדרו לחדר השני שבסמוך לביתו הגדול, ועמל אצל הפתח שיצא משם מחדרו, ומצא אותנו עומדים לפניו, היינו אותי וחברי וחתנו רב ג'וסקי עליו השלום, והתחיל עם חתנו ואמר לו, שמעתי שלמדת היום, והתחיל להוכיחו באהבה שיחזיק בלימודו. ואמר לו הלא טוב ויפה כשלומדים תחילה ואחר כך הולכים לשוק לסחור וכו'. ואחר כך ענה ואמר הלא גם אני לומד גם כן והלימוד שלי הוא חידוש והתחיל להתפאר את עצמו וענה ואמר אני יכול ללמוד, אני יכול להראות ללמדן הגדול שבגדולים שעדיין אינו יכול ללמוד כלל ואינו יודע כלל וכן להפך אני יכול להראות להקטנים שקרובים להשם יתברך ולתורה וכו'. ונכנס משיחה זו לתוך שיחה הנ"ל, וגילה כל העניין הנאמר שם מעניין בן ותלמיד. מה שדרי מעלה שואלים די קיים מקום כבודו וכו', ולהפך דרי מטה אומרים מלוא כל הארץ כבודו. עיין שם והבן היטב. אשרי השעה והרגע שזכינו לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו. אלמלא אלא אתנה לעלמא, אלא למי שמע דע דיינו. וכן על כל דיבור ודיבור שמעתי מפיו הקדוש. במה אקדם השם, כי על כל אשר גמלנו, מה אשיב להשם כל תגמולו היא עלי. מ"ז התורה הנדפסת בליקוט את עניינה בסימן ע"א, המתחלת, דש יש מוכין של עת ישראל, נאמרה בליל שבת שירה על עניין השיחה שהייתה בשעת הסעודה. לעניין המחלוקת הגדולה שהיה אז בין המפורסמים אודות המעות של ארץ ישראל שזה אמר להתנהג כך בהצדקה של ארץ ישראל וזה אמר כך וקצתם היו בהם פניות של כבוד שזה רצה שיהיה משולח אצלו וזה רצה שיהיה אצלו גם בארץ ישראל יש מחלוקת גדול בעניין זה כידוע לבקיעים בזה ובפרט עוזל שהיה שם בעצמו ובעניין זה היו מסיחים ומדברים עמו הרבה, כמעט בכל הסעודה של אל שבת קודש הנ"ל. אחר כך פתח פיו ואמר כל התורה הנורא הנ"ל, שיש מוחין של ארץ ישראל ויש מוחין של חוץ לארץ, ושעיקר המחלוקת אין שייך רק בחוץ לארץ וכולי. פה קיין ותשכח שם בתורה הנ"ל כל עניין השיחה הנ"ל, שמדבר שם עניין כבוד הנ"ל, להעלות כל הכבוד להשם מטבח, ומעניין צדקה של ארץ ישראל. ובעניין מחלוקת שרץ ישראל עיין שם ותראה נפלאות. מ"ח התורה חיים נצחיים שבסימן ע"ב בליקוט את עניינה. נאמרה בעת שבה אצלו על שבת קודש פרשת יתרות צדיק אחד מפורסם גדול. והוא ז"ל לא אמר שום תורה בליל שבת קודש ולא ביום שבת קודש. וכשגמרנו סעודת שחרית של שבת וכבר ברכנו ברכת המזון והיינו סבורים להסתלק מהשולחן כנהוג אחר ברכת המזון, אבל הוא ז"ל נשאר אז יושב על מקומו. וגם אנחנו כולנו נשארנו אז יושבים לפניו, וגם הצדיק הנ"ל נשאר עדיין יושב לפניו. בתוך כך ענה ואמר, כשרואין את עצמו עם הצדיק, אפילו כשאין שומעין תורה, גם זה טוב מאוד, כי על ידי זה מקבלים גדולה. והתחיל לומר תורה הנ"ל. בתוך דבריו, כשנכנס באמירת התורה, כנ"ל ענה ואמר, הלא בתוך כך אני אומר תורה, ואף על פי גמר כל התורה הנ"ל. הכלל שכמה וכמה תורות כמעט כולם נאמרו בנס גדול, שכמעט כמעט היה עולם חסר מהטוב הגנוז הזה, וקודם כל התורה היה עולם מתמוטט אם יזכו להטוב הגנוז הזה. והשם יתברך בהדרכיו הנפלאים וחסדיו העצומים, סיבב בכל פעם סיבות לטובה, עד שזכינו בכל פעם לשאוב מהנחל נובע וכו'. כל הדברים האלה אשר העלנו על הספרים. וכבר מבואר, שאמר, שבכל דיבור ודיבור שאומר בפני העולם, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. מ"ט בעת שאמר התורה ואת חנן, הנדפס בליקוט את עניין הסימן ה"ח, ושם מדבר מעניין שאסור לייאש עצמו לעולם, איך שיהיה חס ושלום. ואמר אז בזו הלשון, אסור להתייאש, אהה אל תתייאשו. ומשך מאוד תיבת גוואלד, כדרך המזהיר וצועק מעומק הלב. נון, כשמענו מפיו הקדוש מאמר המתחיל, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ומחמת שאינם מיישבים עצמם, אין שם בליקוט את עניין נא סימן יוד, ושם מדבר משמחה. והיה עוזל יושב אז בחוץ אצל כותל בית הכנסת בדרום אצל חתיכת בדל עץ מן האב המונח ליסוד כי שם היה רגיל ליישב כמה פעמים לפעמים בצד דרום ולפעמים בצד צפון לפעמים במזרח ולפעמים במערב לפעמים בתוך האזהרה של בית הכנסת ולפעמים הלך עמנו לטייל על ההר שסביב העיר לפעמים הלך עמנו אנה ואנה לפני בית הכנסת ובכל אלה המקומות שמענו תמיד חידושים נפלאים ונוראים ושיחות קדושות אשר לא נשמעו כזאת מימים רבים. גם אחר שהייתה לו החולת של האוסט, היה נוסע לטייל על פי הרוב, והיינו נוסעים עמו והיינו שומעים ממנו בדרך תורה הרבה. ונחזור למעלה. בעת שאמר עניין הנ"ל, אז דיבר הרבה משמחה, וחיזק אותנו וזירז אותנו מאוד להיות בשמחה תמיד. כי באותן העיתים שהיה בעת שבא מלמברג אז דיבר עמנו הרבה מאוד מעניין התחזקות להיות בשמחה תמיד. ואמר אז לנו, שראוי לנו לשמוח מאוד משניצלנו בהחמיו מלהיות מהמתנגדים עליו. ואמר אז בזו הלשון, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, משני תועים. היינו מהתועים לגמרי מהתורה שהם העקום והאפיקורסים, וגם ניצלנו מהתועים המתנגדים החולקים עליו, שאבדו מה שאבדו בלי שיעור וערך ומספר. ואמר, עלו אתם בוודאי הייתם מתנגדים גדולים לולי חסדה ורחמה ומרובים, אשר ניצלנו מפח יוקשים מכת המתנגדים, אשר אם היינו שומעים להם חס ושלום היה נאבד תקוותנו חלילה. ענה ואמר כמטמיע, ואמר, עלי הייתם חולקים? נ"א. התורה היא מקום כבודו, בליקוט את עניין הסימן הנדבית, המתחלת. כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יוכל ליפול בטעותים ומכשולים רבים. זאת התורה נאמרה לעניין שיחה שהיה מדבר עימי מעניין טעותים ומבוכות הרבה, בקלקולים גדולים שבאים על ידי שהולכים אחר שכלו וחוכמתו. והזכיר אז את בעל המחבר עשרה מאמרות, שטעה ואיווט מאוד על ידי חוכמתו, שאמר שהזקן גבוה כל כך עד שחוץ לארץ אינה יכולה לסבול אור קדושת הזקן. והגם כי כוונתו גם כן להתיר בחוץ לארץ על ידי סם או במספרים כעין טער. אבל מכל מקום, בזה חיזק את ידי עוברי עבירה המגלחים זקנם במדינות אשכנז. ואחר כך התחיל לומר את התורה הנ"ל עד שגמר אותה. ואז היה זה אצלי לדבר פלא. כי אז לא שמעתי עדיין מעולם שהמחבר הנ"ל אמר טעות כזה. השם יסלח לו. אחר כך דיברתי עם אנשים הבקיאים בספרים ובסיפורים כאלה, ואמרו לי שוב דבר מפורסם שאמר כך בעל המחבר הנ"ל. גם שמעתי שבספר שאלות ותשובות באר עסק מביא שטות סברה רעה וכוזבת הנ"ל, וכבר מחו לו במאה אוקלה, כל צדיקי וחכמי אמת, ובזה יכולים לראות איך דעת האדם כוזבת. ואיך שאסור לסמוך על שכלו כנגד תורת משה שבכתב ושבעל פה אפילו כחוט השערה, מכל שכן בדבר כזה שמפורש בתורה איסור גילוח הזקן. ואבותינו זיכרונם לברכה אמרו שעוברים על חמישה לווים. וכבר הלכה פסוקה שכל דבר שהוא חובת הגוף, אין חילוק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ כלל. ויוכל למצוא אחד שעל ידי חוכמתו ודעתו יאמר זוועה שאין אמיתית שיתגלגל על ידי זה שיבואו להתיר חס ושלום איסור כזה חמישה לווין בתורה ולחזק על ידי זה עוברי עבירה אשר ראוי לכל מחברי הספר לצעוק על זה בכל מיני קולות וצעקת שבר יעורר על פרצה הזאת שנעשה בישראל זה קרוב במדינות אשכנז לעבור בכל יום חמישה לווין כי גם במדינות אשכנז אין אמינה גרה זה ממות עולם חס ושלום רק הרבה יותר מאלף שנים אחר חורבן בית שני התחילה הרעה הגדולה הזאת לצמוח בהם. כי שמעתי מרבנו ז"ל שגם אומות העולם לא היו מגלחים זקנם בימי קדם. וזה סמוך איזה מאות שנים שהתחילו אומות העולם לגלח זקנם. ואחר כך בזמן רב, בתוקף מהירות הגלות, התפשטה הסטראכה והתגרה עץ סערה גם בבני ישראל. הם התערבו בגויים ולמדו ממעשיהם. והתחילו איזה רשעים גדולים מפורסמים לגלח זקנם וכן למדו אחד מחברו עד שנתרבה הפרצה בעוונותינו הרבים ונעשה להם כהיתר כאשר רואים גם עכשיו שהכשרים באמת אינם מגלחים זקנם גם באשכנז וגם במדינות הסמוכים לאשכנז עדיין לא נתפשטה הרעה הזאת כמו באשכנז רק כי הרשעים הגדולים מתחילים בזה ואחר כך טועים בזה גם הכשרים קצת וגם עתה כשמוכיחים אותם, שעוברים על חמישה לוין בתורה, הם עונים שמגלחים על ידי סם, שמותר באמת. ומי שנוהג כן, יש לו יותר על פי הדין, ולא על פי כתבי האריזה וזוהר הקדוש. אבל בוחן כן ליבות יודע שרובם עוברים במזיד ומגלחים בשעת נפש בידיים בתער, ומאחר שהם בעצמם מודים שבתער אסור, כי אין הם יכולים להכחיש המפורש בתורה ובגמרא, והם בעצמם בנפשם יודעים האמת אם מגלחים בתער או בסם. כמה יש לבכות ולצעוק במר נפש, ולבכות כנחל שוטף מעין הפוגות על הפרצה הזאת אשר נעשה בישראל. עד שהתחילה לצמוח הרעה הזאת סמוך למדינתנו, שנמצאים גם שם רשעים כאלו, הפורקים עול ומגלחים זקנם. השם ידבח ירחם על פלטת עמו ויציל הפלטה הנשארת בכוחו הגדול והנורא. ויביא לנו משיח צדקנו ויגלה האמת בעולם במהרה בימינו אמן. נ"ב קודם שאמר רבנו ז"ל על התורה הנתפסת בליקוט את עניין המתחלת למד... בסימן ל"ב, המתחלת יש צדיקים גנוזים ונאמרה בשבת פרשת יתרו תקס"ט, תדפיק עוד שן וסיפר המעשה מקודם שהבעל שם טוב ז"ל היה בקהילת קודש ברד ונתאחסן אצל גביר אחד היו מסובים שם על הסעודה אנשים רבים מכובדים לכבודו כנאו. והיה יושב שם למטה אצל השולחן בעל דרשר אחד, היינו דרשן. והיה אוכל הרבה. והסתכלו עליו שאוכל הרבה מאוד, והתחילו ליתן לו ולהושיט לו אכילה הרבה בשביל יצנות. והדרשן עשה את שלו, ואכל הרבה כל מה שהושיטו לו, כגון דגים שהיו אוכלים שני אנשים חתיכה אחת, הדרשן אכל בעצמו שתי חתיכות דגים. וכן רוטב שהיה אוכל בעצמו קערה מלאה וכן בשאר המאכלים והם הושיטו לו בכל פעם בשביל עצנות מחמת שראו שאוכל הרבה אחר כך התחילו להפציר אותו שיאמר לפניהם תורה וכוונתם הייתה גם כן בשביל עצנות שיאמר תורה על השולחן שהבעל שם אותו ז"ל מסב שם בראש והוא נהג בתנימותו והתחיל לומר בפניהם תורה והתחילו לשחוק ממנו בתוך פיסת ידיהם והיה בעיניהם נחוכה ואטלולה, והבין הדרשן שהם מתלוצצים ממנו בשביל שאוכל הרבה. ענה הדרשן ואמר, וכי אין יכולים לומר תורה? וכי אם אין יכולים לומר תורה אסור לאכול חתיכת דג? אחר כך הסתכל הבעל שם טוב וראה כל העניין והקפיד וכעס עליהם. ושמע תורתו של הדרשן מוטב בעיניו מאוד. ואמר הבעל שם טוב שזה הדרשן אומר תורה מפי אליהו ז"ל. כל זה סיפר רבנו ז"ל. ואחר כך אמר רבנו זה על שדבר זו מוטב בעיניו מאוד, מה שאמר הדרשן, וכי אם אינם יכולים לומר תורה אסור לאכול חתיכת דג. אחר כך אמר רבנו זה על התורה הנ"ל, לעניין הצדיקים הגנוזים שיודעים תורה נפלאה והם גנוזים מן העולם, כמו הדרשן שהיודע תורה נפלאה היה צדיק גנוז והעולם התפוצצו ממנו. נ"ג בשנת תקס"ח, סמוך לראש השנה, נסענו עמו מחוץ לעיר, אני וחברי רבי נפתלי. וסיפר שחלם לו באשר שהיו מסיחים שהרפואה היא מהשם יתברך לבד, כי אני השם רופאיך, ורק השם יתברך יכול לרפות. ואמר, מי יודע שהשם יתברך רוצה? וענה אחד משנינו, ולא רצה להגיד מי האחד, כי אני השם רופאיך מורה על זה. כיו ראשי תיבות, אמין כן יהי רצון, כנדפס בליקוטת עניין הסימן מ"ב. נ"ד דיבר עמנו מעניין התורה הנדפסת בליקוטת עניין הסימן מ', המתחלת, מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, ואמר שהוא היה יודע זאת מקבר, כי אלון לא נסעתי לארץ ישראל, ומסתמה היה לי מקודם תאווה והשתוקקות לנסוע לארץ ישראל, וגם חלם לי על ארץ ישראל. ופעם אחת היה אצלי איש אחד, דיברתי עמו, והתחיל להתעורר אצלי תשוקה וחמדה גדולה לארץ ישראל. אחר כך שאלתי אותו, אם היה אצל צדיקים על ראש השנה? הוא סיפר לי שהיה אצל כמה צדיקים גדולים אמיתיים על ראש השנה. ומחמת זה היה להשתוקקות גדול כשדיברתי עמו, כמובן בתורה הנ"ל. ואמר לי, שאף על פי שידע עניין זה מקודם, אבל לא היה יודעו כלל כמו עכשיו. כי אז לא היה יודע רק זה לבד, שמחמת שמדברים עם אחד שהיה אצל הצדיק על ראש השנה, ראוי שירגיש ארץ ישראל, מי שמשתוקק לארץ ישראל. אבל עניין הדבר מאיך הנמשך זאת לא היה יודע כלל כמו עכשיו, כי עכשיו זכה שנתגלה לו העניין בשלמות. נ"ה וכן עניין העשרים וארבעה מיני פדיונות, שצריך להמתיא כעשרים וארבעה בתי דינים, הנדפס בליקוד א' בסימן רט"ו. כבר ידע מזה מקודם, שהיה בארץ ישראל, כמו ששמעתי מאנשי שלומנו, בפרט מאיש אחד חשוב מאנשי שלומנו, שסיפר שפעם אחת חלתה אשתו, והייתה סמוך למיתה ממש, כמעט שיצאה נפשה. הוא בא אליו ז"ל ואמר לו, רוץ מהר והווה עשרים וארבעה פדיונות, טרם שיגזר ויחתם הגזר דין. רץ והביא לו שק מלא מאות, ואחר כך נעשה נס וחזרה לאיתנה. ואחר כך ציווה רבנו זה להחזיר לו כל המעות, רק לקבל עשרים וארבעה גדולים ולחלק לעניים. ואז דיבר גם כן שאי אפשר לעשות פדיון, כי אם כשיודעים כל העשרים וארבעה מיני פדיונות, להמתיא כל העשרים וארבעה בתי דינים. ואמר משל, כמו כשטובין אחד בגוברני של קייב, והוא מעמיד טוען, שקוראין עורך דין בקמניץ, כך איך אפשר לעשות פדיון אם אינו יודע באיזה בתי דינים דנין אותו? ואמר אז גם כן שיש פדיון גבוה כל כך שיכול להמתיא כל ה-24 בתי דינים. ועוד יש בזה כמה שיחות מכבר. אבל לא ידע אז כל העניין בשלמות, כאשר ידע אחר כך. כאשר גילה קצת מזה לנו, שלפעמים גם בזה הפדיון שכולל כל ה-24 בתי דינים, אף על פי אינו מעיל, כי נעשה מזה עניין אחר, היינו גרים. וזה בחינת משה שעומד בנשמד לרצון, כל זה לא ידע אז, רק אחר כך, על ידי עבודתו שיגע ועבד בכל עת, עד שהגיע בכל פעם למדרגות גבוהות עליונות יותר, ואז השיג והבין בהתגלות נפלאה, מה שידע מתחילה בסתם, מבחינת תעלם, רק ברמת. ומזה תוכל להבין מעט מקצת גדולתו, כי גם מקודם היה חידוש נפלא, חד בדרא. כי אמר, שמאלו העשרים וארבעה פדיונות אין הוא יודע כי אם חד בדראה. וכל זה היה קודם ארץ ישראל. אחר כך שבא מארץ ישראל אמר שהוא מתבייש בכל התורות וההשגות שהשיג קודם שהיה בארץ ישראל, ולא היו נחשבים בעיניו לכלום. ראה ואבן עד לכאן עלה אחר כך, ואין למקום אחר מזה. ויש בעניין זה לדבר הרבה, איך גם קודם ארץ ישראל היה חידוש נפלא. שידע מעשרים וארבע מיני פדיונות, ומעניין ארץ ישראל הנ"ל, כמו שהיה יודע אז. אך אף על פי כן, נגד הידיעה שידע אחר כך עניינים אלו בעצמם, כמו שידעם אחר כך, אין הידיעה הראשונה נחשבת לכלום, כפי אשר הבנתי מדעתו הקדושה. אך בכל עניין זה, אין כלי הכתיבה מספיקים להסביר העניין היטב. והמשכילים יבינו היטב מעט מאליהם. נ"ו ראה זה מצאתי מכתב יד רבנו ז"ל, בעצמו, מניין התורה ואי בן לו בית, בסימן רס"ו. דע, כשהעולם פוגמים במצוות צוקה, כשהם מקיימים אותה כראוי, גורמים מיטה או חולת לבהמות ולשאר בעלי חיים, הכל לפי הפגם. כי זה ההפרש שבין בני אדם ובין בעלי חיים. כי שפעם של בני אדם יונקים במקום בינה. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, שאסר להדדים במקום בינה. מה שאין כן בעלי חיים ששפעם יונקים ממקום הערווה ובחינת סוכה ובחינת אמה בינה דמשג חל בנה ואנו יונקים ממנה וזאת המצווה אנו מובדלים משפע של בעלי חיים וכשפוגמים במצוות סוכה אזי יורדים על ידי זה ממדרגת בני אדם ואין להם שפע ממקום בינה ויורדים למדרגות שאר בעלי חיים ונדחין שאר בעלי חיים מהשפע שלהם כיוון שבני אדם לוקחים השפע שלהם, והזי הבעלי החיים מתים ונופלים בחולאים, הכל לפי לקיחת השפע שלהם, אם רב, אם מעט. וזהו, ולמקנה הוא עשה סוכות, היינו, כי סוכות הוא חיים וקיום לבעלי חיים שישארו על מדרגתם כנ"ל. וכשבני אדם יושבים בסוכות כראוי, אל ידי זה הם במדרגתן ובבחינת תורה. כי התורה היא בחינת אל תיטוש תורת אמך, אם לבינה תקרא. בשביל זה סמוך לסוכות, אנו עושים שמחת תורה. וזה סיוון ראשי תיבות, ויעקב נשא סוכותה ואיבן. כי בסיוון ניתנה תורה, והיינו במדרגת התורה על ידי מצוות סוכה כנ"ל. נ"ז. דע שעל ידי מצוות סוכה כראוי, מותר לו לעסוק בבניין, ואינו מזיק לו לממונו. כאמור רבותינו זיכרונם לברכה, העוסק בבניין מתמסכן. ותם הדבר. כי מה עניין העניות להבונה? אך טעם הדבר, כי מי שבונה בניין צריך לבנות בחוכמה, כמו שכתוב, בחוכמה ייבנה בית. בוודאי בונה בחוכמה לא יתמסכן, ויד בבית אשר. ויתקיים בו בחוכמה ייבנה בית וכולי, ובדעת חדרים ימלאו. אבל מי שבונה בלא חוכמה, מענישין אותו בעניות. ועל ידי זה יתבזה חוכמתו, בבחינת חוכמת המסכן בזויה. מידה כנגד מידה. על ידי מצוות סוכה ובמדרגת תורה כנ"ל, והתורה היא מקור כל החוכמות, בשביל זה מותר לו לבנות, כי בוודאי יש לו חוכמה. בסימן לדבר יעקב נשא סוכות תו ויבן, על ידי זה מצוות סוכה מותר לו לבנות. לב ראשי תיבות לא בית, לב זו התורה. ב' ניברשית, למד מלעיני כל ישראל, היינו כלל התורה וכו'. נ"ח קודם שאמר התורה אנוכי, בליקוד א' סימן ד', סיפר מעשה זו מעשה באיש אחד מאנשי הבעל שם טוב ז"ל שהיה חולה ונחלש מאוד ושלח איש אחד לבעל שם טוב ז"ל שיבקש את הבעל שם טוב ז"ל אליו היינו שהבעל טוב ייסע אליה חולה וכן הווה ובא האיש השליח ענה לבעל תוזל, וסיפר לו כל הנ"ל שזה האיש הוא חולה שביקש ממנו שייסע אליו ונסע אליו הבעל שם טוב ז"ל. בדרך שאל האיש השליח לבעל שם טוב ז"ל, איך ששמעתי מכם, שכשאדם עושה תשובה שלמה בוודאי לא ימות קודם זמנו. וזה האיש החולה כמדומה שעשה תשובה שלמה באמת, והוא איש כשר באמת ועדיין לא בא בימים כל כך, ומפני מה לא יתרפא מחוליו? השיב הבעל שם טוב השליח, אמת, כך אמרתי ובוודאי כן הוא. וזה האיש החולה הנ"ל גם כן עשה תשובה שלמה באמת על כל חטאיו. וזה שלא נרפא עדיין, ומחמת עד שלא יתוודה חטאיו לפני צדיק אמיתי. וזה שאני נוסע אליו בכדי שיתוודה. ובאם שיתוודה לפניי, תכף יתרפא. ובאם שלא ירצה להתוודות לפניי, תכף יכבד עליו חוליו, ויתחיל לצעוק אוי ואבוי על כל איבריו, ידיו ורגליו ימות. כי באמת בעולמות העליונים, אם היינו בבית דין שלמעלה, אין עליו שום חטא ועבירה כלל, כי עשה תשובה שלמה על כל החטאים כמו שצריך לעשות. ואחר הסתלקותו לא יהיה להקליפות והחיצונים שום אחיזה בו, כי כבר תיקן כל מה שפגם. ובאים שיתוודה לפניי אז תכף יתרפא. ובאים שלא יתוודה, אזי יש עוד כוח לחיצונים שינקמו בו בעולם הזה בכל גופו ואיבריו עד שימות. וכן נאוה. שבא אליו הבעל שם תובזל ואמר לה החולה בזה, בזה הלשון אמור מה שאתה יודע והקדוש ברוך הוא יודע ואני יודע גם כן היינו שהתוודע לפניו כל החטאים evet. ואמר לו כך שלושה פעמים ולא רצה לומר ותכף התחיל לצעוק אוי ואבוי על גודל כאב כל איבריו וצעק בתמרור, בתמרורים בפרוטרוט על כאב כל איבר ואיבר מאיבריו כי התחילו להישבר שקוראים ברכין כל עצמותיו של כל איבר ואיבר, וצרח כך ומתוך חוליו איזה זמן עד שמת, כמו שאמר הבעל שם טוב ז"ל. והמעיין במאמר אנוכי הנ"ל, יבין היטב עניין זה הסיפור. נ"ט סדר הזמנים של אמירת המאמרים הנודעים לנו. מאמר הקרוקטה שמעתי שנאמר בשבת הראשון שנכנס רבנו זה לברסלב, סוף שנת טקסב. מאמר אנוכי, סימן ד', נאמר בשדה טיפלה, בשבועות. מאמר בחצוצרות, נאמר בראש השנה, תכסג. מאמר קרא את נאמר בשבת תשובה שאחרי זה. מאמר משפטים, נאמר בחורף תכסג. מאמר ראיתי מנורת זהב, נאמר בשבת חנוכה, תכסג. מאמר תאומות יחסיומו, נאמר בשבת שירה, תכסג. מאמר משפטים, נאמר גם כן בחורף זה, בטרוויצה, קודם פורים. מאמר אני השם ושמי נאמר בשבועות תכסג. מאמר התהילה לדוד נאמר בשבת נחמו תכסג. והמתיק בתוכו פירוש הפסוק נחמו נחמו. מאמר אשרי השגחה נאמר בראש השנה תכסג. מאמר תקעו להמשיך שלום נאמר בשבת חנוכה תכסג. תכסד. מאמר רבי יוחנן נשתא נאמר בשבת בסעודת שחרית בקיץ תכסג. מאמר מריקים שקיהם נאמר בשבת חנוכה תכסב. מאמר קרטליטה כמדומה שנאמר בחורף טקסד בטרביצה. מאמר תפילה לחבקוק נאמר בשבועות טקסד. מאמר תשעת תיקונים נאמר בראש השנה טקסה. מאמר עתיקה נאמר בשבת נחמו טקסד. מאמר חותם בתוך חותם נאמר בשבוע שאחר ראש השנה טקסה. מאמר צבית הצדק נאמר בחוד, בחורף טקסג. מאמר אמצעיתא דה-עלמא נאמר בסעודת ליל שבת בקיץ טקסג. מאמר אי גברא בשבועות תכסב, מאמר משרד הסכינה נאמר בשבת חנוכה תכסז, מאמר מרכבות פרעה נאמר בשבת שירה תכסב, מאמר אתם ניצבים נאמר בסוף תכסב בשבת שקודם ראש השנה, מאמר על אשר מעלתם נאמר באיסור חג סוכות תכסג, מאמר לשמש נאמר בשבת ג' ניסן תכסג, אחרי נישואי בתו סאר זכרונה לברכה שהיו בראש חודש סיוון במדיקה מאמר אמר בי עקיבא נאמר אחר שבועות תכסג. מאמר הנאור בלילה נאמר בתחילת שנת תכסג. מאמר ויהי מקץ זיכרון נאמר בשבת חנוכה שנת תכסה. מאמר ביום הביכורים נאמר בשבועות תכסה. מאמר תלת נפקין והיכל הקודש נאמרו בראש השנה תכסב. מאמר פתח רבי שמעון נאמר בראש השנה תכסז. מאמר חאדי רבי שמעון נאמר בראש השנה תכסך. מאמר ויאסב נאמר בשבת שירה טקסה. מאמר סוד כוונת המילה נאמר בשבת שקודם הברית מילה של בנו הקדוש שלמה אפרים ז"ל שנולד סמוך לראש חודש ניסן טקסה. מאמר ויאמר בועז נאמר בקיץ טקסיו בסמוך אחר פטירת בנו הקדוש שלמה אפרים הנ"ל שהיה בחודש סיוון טקסיו. ואז נאמר המאמר הנ"ל ביום ערב שבת קודש. קודם לזה אמר מאמר דע כי יש אריך ענפים וביום חמישי שלפניו בחר לפנינו. בשבת שאחרי זה אמר מאמר ושיכובי מבכי מסכתי. מאמר ואין פי, פיינה פי שניים נאמר אחר חנוכה טקסז ובשבת נאמר מעניין שבירת מניות המבואר שם. מוצאי שבת נאמר מעניין המשכת רוחו של משיח המבואר שם ובאותו העת היינו באותו הלילה שהתחיל לומר המאמר הנ"ל בסדת הערב אז סיפר קודם הסעודה מעשה של הציפורים ומזל טוב המבואה במקום אחר. מאמר ויבן את הצלע נאמר בזדת סב בשבועות אקסאז. מאמר להתחזק בכל פעם נגד העץ ההרע נאמר באותו העת שנולד בנו הקדוש שלמה אפרים הנדן. מאמר וייתן עוז למלכו נאמר בזדת בראש השנה אטקסה. מאמר זומם רשע לצדיק נאמר זמן רב קודם נסיעתו לארץ ישראל. מאמר צוהר תעשה לתיבה נאמר בתחילת חורף תכסג. מאמר מעיין דנאפק מאתר חד ומאמר ואורח צדיקים נאמרו אחר פסח תכסג, בחזירתו מנשיאת החתונה של בתו שרה זכרונה לברכה. מאמר בשמחי הגילון נאמר במוצאי שבת תשובה תכסה. מאמר ויאמר ה' סלחתי כדבריך נאמר בשבת ראש חודש חשוון תכסה שהיה אז הפרשפיל של בתו מרים זכרונה לברכה. מאמר לשון הרע פוגם ענווה נאמר קודם שבועות טקסא. תיקון למקרה נאמר אחר שבועות טקסא, והתגלות עשרה קפיטל תהילים הייתה בשנת טקסת. מאמר תהיתי כשאווהד שמעתי מהרב רבי נתן ז"ל שבשעה שגילה רבנו זה לפניו את המאמר הנ"ל, אמר לו שזה המאמר הוא עכשיו בעתים הללו ההתבודדות שלו. מאמר מה שהעולם נושאים על ראש השנה נאמר סמוך לראש השנה טקסך ובראש השנה נאמר מאמר חדיר רבי שמעון, שם מבואר ביותר עניין זה שנושאים על ראש השנה לצדיקים, בעניין כולו במחשבה יתברירו, רק שבכאן בסימן ר"א מרומז גם מעניין הנשיאה על קברי צדיקים, בבחינת ויקח משה את עצמות יוסף וכו'. מאמר בקמים עליי הוא מאמר דע שעל חלף טוב וקנו את קנאתי, ומאמר הזמרה סימן ר"ב נאמרו בשמיני עצרת הכסח. ואחר הסוכות בנסיעתו ללבו, בשעה שליוו אותו מקרסנה, גילה אז עניין המשכן מהתינוקות שהוגמר מאמר הזמרה הנ"ל. מאמר תיקון ממשלה בליקוט את עניינה, נאמר בראש השנה תקסת. וקודם לזה סיפר מראה נוראה כמבואה במקום אחר. מאמר ימי חנוכה, נאמר בשבת חנוכה תקסת. מאמר יום הביכורים, נאמר בשבועות תקסת. מאמר תיקוי אמונה, נאמר בראש השנה תקע. מאמר קימר המם נאמר בשבת חנוכה תקעה. מאמר תיקוט הוכחה נאמר בראש השנה תקעה. סימנים י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, ז' נאמרו בסוף שנת תקסח בחזירתו מלבוב. סימן ל"ב, יש צדיקים גנוזים נאמר בשבת פרשת יתרו תקסט. סימן ס"ו, הצדיק מוכרח לעשות תשובה נאמר בין יום כיפור לסוכות תקע. ובעת הזאת נאמר גם כן מאמר לפי הימים הנוראים וכולי. מאמר בראשית לעיני כל ישראל נאמר בשבת בראשית תק"ע, ומרומז שם מעניין הסתלקות הרב הקדוש מברדיצ'וב, ומהסתלקות רבנו ז"ל בעצמו, כמובן ממה שחזה ונשנה מאמר זה סמוך לכניסתו לאומן. סימן ס"ח קודם חנוכה תקע. סימן ע"א חבלים נפלו לי בנעימים. שבת שירה סימן ע"ב, חיים נצחיים, שבת פרשת יתרו, תק"ע. סימן ע"ח, שבת נחמו באומן. סיפורי מעשיות מעשה ראשונה, תקסב בקיץ. מעשה זין, מזבו ועכביש, ומעשה של הרב עם בנו, קיץ תקסל. מעשה תת מחכם ותם, חורף תקסת, קודם פורים. מעשה י' מברגר ואני, תקסת אחר פורים. מעשה י"א מהבנים שנחלפו, מוצאי שבת, פרשת נח, תקע. מעשה י"ב מבעל תפילה, מוצאי שבת ואירע, ומוצאי ראש חודש, בת, תקע. מעשה י"ג מהשבעה ב' לרס, התחלתה בליל שבת קודש, פרשת שמיני, כ"ה אדר שני, תקע. שיחות ערן, השיחה מעניין לשפוך שיחו כבן המתחטא לפני אביו, ומעשה מזקנו רבי נחמן, סימן ז, היה אחר שבועות תקסת. סימן כד, מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת, קיץ תקסת. ואחר כך בראש השנה תקה, נאמר מאמר תקעו אמונה. ושם נכלה עניין צדיק אוכל לסוב נפשו, והשביע בצחצחות נפשך. סימן ל"ב, צריך לחזק את עצמו באמונה וכולי, ושעל ידי אמונה זוכים לבוא לבחינת רצון וכולי, חורף תקע. אחר מאמר הרקים מרחמם שאמר בשבת חנוכה. סימן מם בעניין ספרי מחכים ועניין דרדיל היה גם כן בחנוכה זה. סימן נ"א העולם הזה אינו כלום, עד כי כבר הם יודעים מה לעשות על ידי התורה, ליל א' של שבועות מוצאי שבת הקצת. ואז אמר בתוך השיחה הנ"ל עניין תנו לבבכם לי וכולי המבואר במקום אחר. שם ענה ואמר שיעמדו וישקטו שמרי המוח וכולי, קיץ, טקסת. סימן ס' מעניין בניינים, חורף, טקה. המעשה מהסוס עם הפלומפ, שבועות, טקסס וזסלב. סימן פ"ו, מענייני חתונה, שמיני עצרת, טקסג. סימן פ"ז, לפי בחינת הימים הנוראים, בין יום הכיפורים לסוכות, טקה. סימן צ"א, סגולה להתמדה, ערב ראש השנה של, טקה. סימן צדיק ג' דש יש אור שהוא מאיר באלף עולמות, חורף טקסאז קודם חנוכה בשבוע של הברית מילה של בנו יעקב ז"ל